А сам наблизився до балкона на першому поверсі і розпочав розмову із голим до пояса дядьком. Спочатку чувся обурений голос. Але він чи то запропонував гроші, чи то нагадав про якісь раніше надані послуги, і дядько невдовзі з'явився на порозі в сорочці й курці, перевіряючи у внутрішній кишені посвідчення водія. «Ходімо до гаражів», – він повів її поміж дев'ятиповерхівок. «Вибач, я... я, може, недоречно зателефонувала?» «Все доречно. Головне, щоб ти нормально доїхала». «Так, наразі це головне». Від домашнього борщу і подружньої койки його, певне, не відлучать. Сусід сказав чекати на доріжці, сказав, що під'їде за п'ять хвилин. «Ти зачекаєш, поки він під'їде?» – нервово спитала вона. «Так, звичайно, звичайно». Вони лишилися самі у темряві серед густої весняної зелені. Він поклав їй руку на плече і прошепотів – Більше не запрошуватиму тебе в нашу далечінь, тим більше ввечері. А їй стало боляче. Навіщо вона скаржилася йому на цих покидьків? Чому не виїхали звідси самотужки? Врешті-решт усе закінчилося добре. Звичайно, кінець міг бути не таким щасливим. Але все сталося саме так. Вона ще й наварила грошей в результаті цієї пригоди. Навіщо було демонструвати йому свою бабську слабкість? Вона звикла сама вирішувати свої справи. Завжди любила повторювати, що від чоловіка їй потрібні тільки 5 хвилин ніжності. І найстрашніше – залишитися без них. А я думала, ти скажеш, що надалі зустрічатимеш мене біля маршрутки. Він стиснув її міцніше, притяг до себе, обережно торкнувся губами її чола, притулив її до грудей. Вона відчула його серцебиття. Так вони й стояли, серед квіту бузку і шипшини, поки в далині не засяяли фари. У ту ж саму мить він худко відсторонився від неї. У машині по дорозі назад вона знов пережила жах того, що могло статися з нею, і від чого врятував Бог. Або випадок, або доля, «Так, доля!» І та сама доля підкинула їй гроші. Вона й сама не чекала від себе такої спритності. Витягла з підсідниці того бевзя чужу сумочку, а її власна спокійно висіла в неї на плечі. І головне, головне, хоча б побачення було неповним, і не було ні білого Мартіні, ні чорних маслин, але свої вистраждані п'ять хвилин ніжності вона таки отримала. Фронтові листи. І досі, проходячи повстой будинок, я, мимоволі, знаходжу поглядом ті вікна, іначе наче відчуваю пропасницю від думки про те, що сталося там бозна як давно». Ця історія аж ніяк не зачіпає мене особисто чи близьких мені людей. Її розповіла мені дівчина, з якою я була знайома в студентські роки. А сталася вона з її київським родичем, який, певний, досі живе у цій кімнаті. Отже, наприкінці п'ятдесятих у великій комунальній квартирі на Великій Житомирській Одну з кімнат займали мати і син. Батько повернувся був з війни, але по кількох роках помер від фронтових ран. Мати працювала у школі, син закінчував політехнічний інститут. На вечірці у студентському гуртожитку хлопець познайомився з дівчиною і закохався, нібито взаємно. Вони цілувались у скверах, аж танули лютневі сніги. А потім він проводжав її до підворіття на одній з тих вуличок, які вели вниз від площі Богдана до Майдану, тодішньої площі Калініна. Далі вона йти не дозволяла, щось казало про лютого п'яного батька, і зникала в темряві. І тут його мати отримала путівку в санаторії. Директор школи наполіг, щоб вона поїхала, бо ж улітку путівку навряд чи дадуть, а полікуватися їй треба.